Imani yangu ni kwamba mishinda salama salimini mpenzi msibu karibu kwenye tarifa. Yemba tunazana mkutasari wake. Waziri wa kilimo ufugaji na mazingira natangaza kwamba ziwa tanganyika li kwa kipili cha mezi mitatu jambu ambalo linaokera wa vuvi. Mingi zaidi ni katika tarifa hii. Na wakilimo wa vijijivya maruri na bubezi mkuwani kainza wanadaye kupata mavu notoshelevu kufuatia matumizi ya mbolea asili afisa. Wakilimo mkuwani humo atolea wito raia kuwa na mifugo ili kupata urahisi wa mbolea aina hiyo. Na raia wa tarafa za giheta pamoja na makebu koni mkuwani gitega wanasema kuridhishwa na ongozi wa matarafa ambao unashikiliwa na kina mama na huko ugerni kwamba kina rao pinzani chini Kenya Raila Odinga ah Jumatano hii alitangaza kutisha maandamano nchini Kenya na mosiku 14 kwa haya na mengineyo karibuni langu jina Moize Misago mitambongozana na Alphonse Kubgimana Ledio Isanganiro ni kiboko yao Habari Kamili, tukianza katika ukurasa wa kivu vini kwamba zi wa tanganyika li kwa muda wa miezi mitatu kwanzea mei hadi agosti mwaka huu. Alifichua hayo waziri wa mazingira kilimo na mifugo jumane wakati wa wawasilishaji wa ripoti ya bunge kusu tathmini ya utoshelevo wa miradi ya vyama vya ushirika ikilinganishwa na ili usajiliwa katika mradi PSDSE ili usilishwa katika bunge la taifa. Ni baada ya wasiwasi wa vyama vya ushirika vya Rumonge vinavyofanya kazi katika sekta ya uvuvi ambapo katika kipindi hicho kutakuwa na ukosefu wa samaki. Romi Walde niabivuze na mengi zaidi. Vyama vya ushirika vinavyotumikia katika sekta ya uvuvi kwenye mambao wa Ziwa Tanganyika mkoa ni Rumonge vinasema kuwa na tarifa kwamba ziwa hilo litakuwa limefungwa ndani ya kipindi hicho. Mbunge Antoine Mani Lambona anapenda kujua endapo walizungumza mataifa mengine jalia na sehemu yake kwenye ziwa hilo. Tangu 15 zuku ziwa gatanu kufitari 15 zuku hadi August 15 ziwa hilo litakuwa limefungwa. Kwa hiyo mashaka au matumaini hasi tunapenda kuuliza wizera kilimo na ufugaji inafanya nini ili samaki wasikosekani katika kipindi hicho nchini Burundi Jambu jingine ni wasiliane na mataifa mengine yaliyo na sehemu kwa ziwa ili kesho Kongo au Zambia ama Tanzania wasiende kuvua kwa siri kwa sababu samaki huhamia sehemu wanakovua matarajio ya kupata mavuno yakafifia ico mwana mwifujje kuronga, huko mwimbo tuta kwa Burundi Kuhusiana na suara hilo, waziri mwenye dhamana ufugaji anathibitisha kuwa ziwa li ndani ya kipendi hicho Sanktosi Nila Gila anafamisha kuwa hatua wa hiyo imechukuliwa na mamulaka ya ziwa tanganyika Siwa hatu wa hiyo chukuliwa na inchi ya Burundi, chukuliwa na inchi ine, zilizo na sehemu kwenye ziwa tanganyika Ambazo ni Burundi, Kongo Tanzania na Zambia Ilichukuliwa na mamlaka ya ziwa tanganyika, ufwati ya mwongozo, wanaotaka ufatwe katika inchi hizo une. Kwa hiyo, si ufumi ni kweli. Laia walituliza, wakisema sisi tulikuwa tunafunga wiki une, che tutakuwa tunafunga miezi sita, tiwatuliza nyoyo. Aitha, waziri nila gila nafichua kuwa, ziwa tanganyika alitakuwa linafungwa kulingana na maerekezo ya mamlaka ya ziwa hilo. Mbali na hayo, anafamisha kuwa wananue kuanzisha kituo cha kuzarisha samaki trafani sale mkuwani bujumbura. Shukran Romuald. Ni vize na uzalishaji wa kilimo wa zaidi ya tani 3.5 hupatikana kwa kilimo wa vijiji vya Bubezina na Maruri ni katika ni katika tarafa na mkoa wa kutokana na matumizi ya mbolea ya asili iliyotengenezwa na wawenyewe wenyewe wanafanikiwa kuzalisha kiasi ambacho hawakuwahi kupata wakati wa matumizi ya mbolea ya kemikali kwa mujibu wao uzalishaji wa mahindi umeongezeka hadi kilogramu 400 ambapo apokabla kabla walikuwa kizalisha kilogramu miambili peke. wakulima hao wa mkoa wa Kayanza wanasema wanaridhishwa na hatua ambayo tayari imepigwa katika uzalishaji wa kilimo kwa sababu ya aina hiyo yambolea mbolea asili inaozalishwa katika Kayanza mengi zaidi naye Clovis Nyonkuru anapata mafunzo kwenye kituo hiki Mbolea hiyo ya asiri inayotumio katika kirimo Wakulima tulio kutania vigigini, maruri na bubezi Tarafa na mkoani kayanza wanaereza kuwa mbolea hiyo ya asiri iliwa katika kirimo Wakasema kuwa sasa wanafanya kirimo kinacholinda mazingira na ardi Wakatumia nyasi, mine, titonia na vingine vinavyo badiri mnyasi kuwa mbolea ya asiri Hapo shamba la mahindi likawa zuri Kinyume na lire walio mboreya mbolea ya kiwandani Wanaereza kwa mfano kukua mutu anaweza kupanda kama kilo tano na akavuna karibu ya viro miyamoja. Wanathibitisha kuwa mtu anaye mborea ya asiri. Hawezi kupata mavuno sawa sawa na yure ariye tumia mborea ya kiwandani. Wakulima hawa wanatorea wito wengine kutumia mborea hiyo kwa sababu inaifanya athi kuwa narutuba. Shantari na karutimana naibu kiongozi wa gigi bubezi. Anaye ongoza hata vzama vzama wakulima anasisitiza kuwa kutumia mborea ya kienyegi. Nimoja wapo kwa sababu zilizobadili mengi kuhusu kilimo. Wakulima hawa wa wakulima hawa wa vigigi kama Maruri na Bubezi ambao walishatumia mbolea hiyo ya mbolea hiyo ya asili wanajivunia mavuno na faida nyingi ona. Shukran Clovis, niyo Na Nakwa upande wake Adaleni onsabafisa wa ki kilimo na ufugaji mkoani Kayanza anabainisha kwa mbolea kikaboni, kusaidia udongo kubaki na rutuba kiongozi huyo anazidi na kusema kwamba wanahamasisha wakulima kuzidi kutumia mbolea hiyo na kuwataka wakulima wenyewe kufanya ufugaji ili kuwa na mbolea ya kikaboni na viongozi wa kike wa mataifa ya Gihetana na Makebo kuna katika mkoa wa Gitega wanakiri kuhamasisha wanaweke kujiunga na vyama vya maendeleo na kuolewa kisheria baadhi ya raia wa maeneo hayo wanasema kuridhishwa na kazi inayofanywa na viongozi hao wa kike. Raya hao wanadai kuwa viongozi hao wanajitahidi kubwa kwa kutafuta suluhu ya migogoro kadha inatoka katika jamii mengi za ndani jamari zane ngenda kumana ivete kanyamoneza katibu tarafa makebuko anafamisha kwamba alipochukua usukani wa kuongoza tarafa la makebuko alifanya wezazo kuhamasisha laia ili wafunge ndoa kukizingatiwa sheria bi ivete anafamisha kwamba kwa sasa kina mama wanaufikia idadi ya thonwanini wamefunga pingu za maisha kuringana na sheria odase ndila uchuza kiongozi wa kijiji cha amulago kinachopatikana katika tarafa hilo la makebuko anaeleza kwa mba katibu tarafa kanyamuneza anawajibika ipasazo kwa kuendeleza tarafa na makebu kogupitia kazi za kujitolea hapa agitua mufano wa uwanja unaopokea sherehe tofauti uliokalabatiwa nabi ivete kanyamuneza buwana odasi ndi ya chuza anafamisha kwa mba katibu tarafa huyo huwa akiwajibika ipasazo kwa kutatua migogoro inajitokeza ndani ajami bila ubaguzi wawote kwa upande wa mishirini ninaaza katibu tarafa weta anaereza kwamba anachofanya kwa kuendeleza wanawake ni kwa masisha kujiunga na mashirika mbalimbali hususan jama za ushirika na kuajibika kujifunza kazi za kiufundi kama vile useremara pamoja na kuwa madereva haida kiongozi huyo anaereza kwamba laia kutoka jamii ya watu wa ndiyo wanaopiwa kipawambele hususan kwa kuapatishia mashamba ya kilimo na kupatishia ajira kuna projecto kizea mashirika ambayo yanahitaji kazi azizi zinazofanywa na katibu tarafa kiheta zinaridishwa na baadhi ya wakazi wa tarafa hiyo kama anazotoa ushuhuda Siprien Nizigama mkazi wa kijiji cha Bhororo kinachopatikana tarafa humo ambaye anafahamisha kwamba katibu tarafa huyo anapokea raia tofauti ambayo wanamalaramiko malalamiko wanayowasilisha kwa katibu tarafa na huwa akit Kuyapatishia jawabu maridawa Yongozi hao Wanaeleza kuridishwa na atuwa wanazo chukua Wakidadisi kwamba huwa zikitiriwa manane na laia ote Bila ubaguwajio ote kuwa chukuriwa na kinamama Habari za kimataifa NATO kumiliki anga za kimataifa ni licha ya wito kusitishwa kwa mapigano na viongozi wa jumu ya Afrika Mashariki mapigano ndelea mashariki mwa DRC kati ya mpiganaji wa M23 na jeshi la Kongo Siku ya jumatano milio ya risasi ilisikika takriban kwenye kilomita kumi kutoka sake mji ulioko kwenye kilomita shina saba kutoka mji mkuwa mkuwa kivu kaskazini goma. Milio ya risasi ilisikika hadi asubuhi karibu na mashuki mji ulioko kwenye kilomita kuminatano kutoka sake milipuko mingine iliriputi wakatika vijiji vili karibu na mlima wa kagoma karibu na saki unawapiganaji hawa Mventoir walikuwa wakielekea katika mji wa Mshaki mush, kwa mji wa vyanzo mbalimbali mbali, na walikabiliwa na mashambulizi makali kutoka jeshi la, la DRC ambalo lilifanikiwa kuazuia kulingana na viongozi wa mashirika ya kiraia na nchini Kenya kinara wa upinza Raila Odinga hapo jumatano Alitangaza kuitisha mandamano ya nchinzima ndani ya siku minane Zijazo ikiwa matakwa ya mungano wawa azimio Hayatatekelezwa ikiwemu kushusha gharama ya maisha kwa raia Hata hizyo licha tishio la upinza Rais William Ruto hamipuzia mbali madaya azimio Aksima nchi yao inaungozwa na utawala wakishiria na kuna hataka ya mungine Tangu kuingia madarakani Kwa sirikali mcha raisi Ruto Odinga na wenzake Wame tangaza kutuitambua Kwa kile anachosema hawakushindwa kushindua ki halali Na hadi hapa mpenzi Mpenze mskilizaji ikiwanisa Saba dakika 33 Zia da sina ispokuwa tuni kulikunja Janvila tarifa hii Nuhashukuru nyote ambao metoegasikyo tangu mwazwade mwisho Nimshukuru pifuni mtambo alfons kugimana Langu jina moize misago Na kutokeni mchana muema Thank mm -hmm. you.